51. A munkatársaink éreztették a surlódásainkat, olvasták a sajtót, és így gyakori volt a veszekedés az irodákban. Mindenki állást foglalt. A Cambridge-i csapat a Sussex-i ellen. Rivalizálás, féltékenység, egymással vetélkedő tervek. Mindez megmérgezte a légkört. Csak tetézte, hogy mindenki ét-nappal éve dolgozott. A sajtó részéről rengeteg megkeresés érkezett, állandóan javítani kellett a hibákat, és közel sem volt elég emberünk vagy erőforrásunk. Legjobb esetben is csak a tíz százalékát tudtuk kezelni annak, ami napvilágot látott. Az idegek megroppantak, az emberek méricskélték egymást, ilyen légkörben ismeretlen fogalom az építő jellegű kritika. Minden visszajelzés sértésnek vagy támadásnak minősült. Nem egyszer előfordult, hogy egy-egy munkatárs az íróasztalra borulva sírva fakadt. Vili mindezért minden egyes apróságért egyetlen embert hibáztatott. Meget. Ez többször is kifejtette nekem, és haragudott rám, amikor azt mondtam neki, hogy túllép egy határt. Ő csak a sajtóhíreket ismételgette, hamis történeteket hajtogatott, amiket olvasott vagy hallott. A helyzet iróniája az, mondtam neki, hogy az igazi gonosztevők azok az emberek voltak, akiket ő hozott az irodába. Emberek a kormányból, akik nem tűntek konfliktusállónak, de létezni sem tudtak konfliktusok nélkül. Volt érzékük a hátbatámadáshoz, tehetségük az intrikákhoz, és folyamatosan egymás lehangolták a kommunikációs csapatainkat. Mindeközben megnek sikerült megőrizni a nyugalmát. Annak ellenére, amit egyesek állítottak róla, sohasem hallottam, hogy bármi rosszat mondott volna bárkiről. Éppen ellenkezőleg. Láttam, hogy megduplázza erőfeszítéseit, hogy kommunikáljon mindenkivel, és hogy kedves legyen hozzájuk. Kézzel írott, köszönő leveleket küldött, Aggódott, ha valamelyik munkatársunk, rosszul érezte magát, kosárnyi ételt, virágot vagy finomságokat küldött bárkinek, aki küszködött, depressziós volt vagy megbetegedett. Az iroda gyakran sötét és hideg volt, ezért új lámpákkal és fűtőtestekkel melegítette fel, és mindent maga fizetett. Pizzát és édességeket hozatott, délutánokat és fagylatozásokat szervezett. Az ingyen kapott ruhákat, parfümöket és minkeket megosztotta az irodában dolgozó nőkkel. Csodálattal adóztam képességének, vagy eltökéltségének, hogy mindig a jót látja az emberekben. Egy napon rádöbbentem, milyen nagy a lelke. Megtudtam, hogy R. urat, aki emeleti szomszédom volt, amikor még a borzoduban laktam, tragédia érte. Felnőtt fia meghalt. Meg nem ismerte Ert, a fiát sem ismerte, de azt tudta, hogy a család a szomszédom volt, és gyakran látta őket kutyát sétáltatni. Ezért rettentően sajnálta őket. Levelet írt az apának, amelyben részvétét fejezte ki, és megírta neki, hogy szeretné megölelni, de nem tudja, hogy ez helyén való lenne. A levélhez mellékelt egy gardéniát azzal, hogy ültesse el a fiú emlékére. Egy héttel később Er megjelent a bejárati ajtónk előtt, notkodban. Átnyújtotta megnek a köszönő levelet, és szorosan átölelte. Olyan büszke voltam rá is, annyira sajnáltam erre való korábbi konfliktusomat. Most még inkább sajnáltam, hogy a családom összetűzésbe került a feleségemmel.